összekeverednek az európai előadásmóddal csodálatos. Csodálatos, ahogy a zene mind a politikától, mindentől függetlenül magába olvasztja a másikat. Most kezdődik ugye a Bakács lista élőadás, és Szerintem a Kaltenekkel, az előbb mondta, hogy Q-rádió, Kaltenekkenek is tetszik, szerintem a Steve Tibet. A, a zene most csak úgy lett válogatva, hogy álltam a könyvesporcom előtt, és mihez volt kedvem. Ez teljesen más értékelési rendszer, mint amikor női énekeseket keresünk, vagy hangulatokat keresünk, és meglepődtem azon, hogy igen, például a Marcelo Parker-t fogunk hallgatni, mert kedvem van a 80-as évek funk zenéjéhez, tehát a, a kedv az nagyon szélsőséges, tehát szélsőséges kedvem okán fogunk hallgatni zenéket, és hát minden változik, két barátom majd most visszaszáll a, a, a műsorba, és ez csak fél négyfele lesz, és őket felhívom, a majd Alaptémánk, mert ugye hát sejtitek, hogy itt folyamatos ö, lelki kiszolgálás fog történni, ami annyit jelent, hogy bármikor szívesen beszélgetem vele, ö, veletek az adásban élőben. Ugyanakkor, mondom, mert itt kommunikálok a többiekkel, nem fogok ö, válaszolgatni a, az, a, az e-mailekre, és megmondom, hogy miért. Először is én nyilvánosan és egyből nyilvánosan saját jogom alapján szívesen beszélek a, a szalámi történetről, mert azt gondoltam, gondolom, gondolni fogom, hogyha végig vállaltam a dolgot, akkor ez a Idők végezetéig vállalva lesz, de arra, hogy valaki esetleg játszom velem, vagy szórakozzon, vagy a babámnak tekintsen, kedves édes kiskutyusnak, író úrnak, celebnek, vagy bárminek, na nem. A... Azt gondolom, hogy ha vállalom azt, hogy a Facebookon rejtőzködve vagyok jelen, aminek oka nyilvánvalóan a paranója, mert korábban annyi szolgálat figyelt, hogy már nincs kedvem további információkat átadni nekik, akkor gondolhatjátok, hogy ez a, a, a én értem, hogy korszerűtlen magatartás, de korszerűtlen magatartás csodája az, hogyha valaki fölhív az adásban, beszélhet velem erről bármiről az nem, az nem, nem érdekel a, a rejtőzködés bátorsága, nem érdekel a virtuális világ többszörös személyisége, a, az éter csodálatosságát abban élem meg, hogy egy térben és egy időben vagyok valakivel a beszéd kapcsán. A, a fülem is hall, még a szöveget olvasva csak feltételezéseim vannak a rossz vonatkozóan. A rossz indulattal pedig természetesen számol az ember, hisz, ha már 55 éves, akkor megtapasztalja az, de nem lehet ennek a kutyája. Az tényleg nagyon érdekes, hogy mikor vetődik fel az a kérdés Magyarországon, hogy ez miért tart ilyen sokáig, míg a a számos más kérdés nem tisztáznak magukban a magyarok. Tehát hogyan függ össze a bakács kérdése az adóval? Nem, ez már nem az én kérdésem, már rég nem az én kérdésem, és az én történetem. És ezt szerintem valamikor valamilyen formába be kell látni. Igen, paradigmatikus történetté vált. Ennek voltak következményei, nem leszek többi mint a senki előtt. Vagyis nem tükröződődöm a médiában és a felületeken. Ez a minta megszüntetése. De a, a, ami soha nem szűnik meg, és örök az időkben, azok, azok a számok, ahol föl tudtok hívni. Tehát a 01 35 39 4.51. És ezáltal a történet részesévé váltok saját jogon. Nem pedig a, a fantasztikusokat írnak, olvasom, ám tudom... A legutolsó, amint röhögtem, de kétségbejtő volt, valaki azt írta, hogy a fiala pénzzel, meg a klubrádió zseniális. Tényleg. És nem tudok, mit mondani rá. Hát higgy, higgyétek ezt, barátaim. Jogotok van hinni ezeket? Igen. Szegény fiala tényleg hallaná ő pénzzel. Ja. Hogy ő, ő, nem minden a pénz, és Pontosan ez a dologban nagyon érdekes, hogy ez a 4950 forint értékű bűncselekmény, bűncselek nem volt bűncselek, szabásértés. Senkit nem érdekel. Fantasztikus. A, azért adom, hogy ezt nem, nem lehet arra fordítani, hogy az időmet elrabolják a. a, a, a, a az időmet el lehet rabolni az adás időből mert ilyenkor vagyok teljesen a tiétek. Jobban nem tudok a tiétek lenni, mint itt és most, ahogy akarod. A gésák se nyújtanak többet. Azért mondom, hogy nem, nem fogjuk a, a létezés dimenzióit tovább struktúrálni, nem lesz ben, belőlem egy, egy Facebookozón és neten válaszolgatós fickó sajnálom. Kértem, hogy a, a, de én megfizetem a szabadságom árát azáltal, hogy például ezeken a felületeken belül nem mozgok. Ami hát azért nagy hátrány tud lenni karrier szempontból. És bármilyen más szempontból. Rendkívüli előnye, hogy kétségtelően nehéz rólam karakterképet készíteni. Páran azért csináltak, és azok nagyon mint szórakoztatóak voltak. A kedvencem természetesen Bajas Zsolt, és ö, nagyon vicces, hogy, ö, hogy, hogy ismerem a, a húgát, és nagyon jobban vagyok vele, <gül> tényleg. Soha nem szabad a családon belül összemosni a dolgokat, azért mondom, hogy azért, mert baj, Zolt megőrült, attól mi, minden Bajer családtag őrült, nem, nem, nem ilyen egyszerű ez a dolog, és ö, ö, bele fogunk majd menni természetesen így, aktuális politikákban, de hát azért mondjuk ki, hogy vasárnap van, és ilyenkor más dolgunk van, ez meg kell nézni, ugye az ige helyet, mert ugye továbbra is állítom, hogy a lélek ről lesz szó, így az elkövetkező száz évben, jelen pillanatban, ezek a különböző lelkek zárulnak be, különböző bástyákba, a világpolitikát tekintjük, akkor ér nagyon érdekes Orbán lelke amely eh, eh, eh, ez egészetet hogy is mondjam hát ezt idézem, hogy közös akarattal létrehozott gazdasági téren belül mozognak a magyarok ez most tök tehát ahogy Magyarországon nincsen az hogy elmegyünk Londonba, nincs kivándorlás hanem egy, mondom még egyszer tessék kapaszkodni, egy közös akarattal létrehozott gazdasági téren belül mozognak atyám, ez komolyan, mint a molekulák Ö, egy, egy téren belül mozognak a magyar molekulák, és ö, nem tudom, nem tudom. Ö, ö, lehet, lehet, hogy igaza van, lehet, hogy igaza van, mert ö, én is már néha azt gondolom, hogy nem is olyan rossz, hogy ott vagyok, szabadkán. én mindig azt gondoltam, hogy én azért valahogy oda menekültem, de lehet, hogy nem. Most, ez, tehát azért mondom, hogy lehet, hogy egy jó ja, hogy az persze ráadásul nem is közös akarattal létrehozott gazdasági övezet volt, de hát most az én esetem egy, egy különleges eset. De a londoniak annyira különböznek tőlem. Ó, ó, ó, nem tudom. Tehát az ember elbizonytalanodik, ezért sokkal fontosabb, hogy a, a mindennapi szenvedés és bizonytalanság helyett megnézzük, hogy ö, mi történt ö, korábban, és ö, azt a nagy könyvből csináljuk. Értitek, ez, ez ilyen van? Mert mikor az ember a szöveget, és egyre kevésbé van ez, azt is értem, a Gutenberg galaxis után vagyunk, tehát bizonyos értelemben már a könyv e, már nem szent, és nem tölti be azt a feladatát, amit valaha ugye maga a szó legere olvasd, az egyik megfejtés arra vonatkozólag, hogy Augustinus, vagyis Ágoston megtért, azt mondja, 1205, én meg nem tudok keresni, mert kis tömpe ugyannyi vannak, amivel nem mehetnék el gyémán művesnek, de úgy is mondhatnám, hogy azért több, gyorsabb is lehetnék. De hát, innen lehet tudni, hogy élő az adás, mindig aggódnak az emberek, hogy, hogy tudják-e, hogyan hallgatok, hogy élő, de élek. Érdekes. Másnap megint ott állt János két tanítványával, és mihet meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt. Nézzétek, az Isten báránya. E szavak alattára a két tanítvány Jézus nyomába szegődött, mikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte, mit akartok. Így feleltek, rabbi, ami annyit jelent, mint mester, hol lakol? Gyertek, nézzétek meg, mondta nekik. Elmentek vele, megnézték, hol lakik, s aznap nála is maradtak. Tíz óra körül járhatott. A kettő közül, aki János szavára követte, az egyik András volt Simon Péter testvére. Rég találkozott testvérével, Simonnal, s szólt neki, megtaláltuk a messiást, vagy más szóval a fölkentet, és elvitte Jézushoz. Jézus leemelte, a tekintetét, és így szólt hozzá, te Simon vagy, János fia, de kéfa, azaz Péter lesz a neved. Ez a furcsa döntés, mindjárt kibeszéljük, csak előtte hallgatunk egy kis kohent, I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet. You've me head on no. in the street And those were the reasons And that was New York We were running For the money And the flesh And that was called love For the workers In song, Probably still is For those of them left Ah, but you Got away Didn't legend you told me again you preferred handsome men but for me you'd make an exception and then clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty you fixed yourself you said well never mind we're ugly but We have the music And then you got away Didn't you think Oh, you just turn your back on the crowd You got away I never once heard you say I need you I don't Suggest. I loved you the best I don't keep track of each fallen robber I remember you well In the Chelsea Hotel That's all, my little darling I don't even think of you that often Thank huh, you, nagyon szép férfias érzést hallottatott Cserzi Hotel nekem is voltak hotelek átcsorogtam hotelek előtt esett az eső nőkre vártam a férfi létben van bolyongás és az, az, az amit benne van Krisztusban is hogy nincs hol fejed lehajtani az igen ott van a, a férfi ember sorsában is vannak férfias érzések a Kohentannak érzem és ö, jó lenne olyan ...nak lenni, mint ő, tehát 70 évesnek lenni, és tiszt, tisztának, és teljesen önazonosnak. Mert kevesen tudják megcsinálni, de azért van, aki meg tudja csinálni. Tehát azt a részt olvastuk, hogy Péter. Fú, aztán későbbiekben is furcsa dolgokat olvasunk, ha Jézus és Péter beszélget egyszer például annyira felháborodik Jézus Péterre, hogy azt mondja neki, hogy sátán távoz tőle. Hű, ha Péter ott áll vele szemben, azért az neki egy rosszul esetet, illetve megjósolja neki, hogy nem lesz igazán plafacsávó a nehéz pillanatokban, de ő ráadásul úgy mindig oda vágja, amit gondol. Tehát az elég kemény fejű, tényleg lehet, hogy jó szó ez a kéfás, hogy kőszikla, kő, de majd mindjárt a mélyére megyünk, hogy minden másként van, mint ahogy gondolnánk. E, tulajdonképpen, e, amikor a, a cseléd lányok, meg a nők ott a tűz körül, hogy a téged is ott láttuk, ott voltál, teve, ismerjük, hogyha. Na, néha ezálomon meg a, amikor emlékszem, az fantasztikus volt. Elolvottam a szalámit, és egy héttel utána átmentem a Moszkva téren, és egy cigány nő, mint a vörös répékben, elkezdte. Ott megy a ez, ez olyan mély történetek ezek, amik atavisztikusak és ö, ö, ezért mondom, hogy ö, ha belegondoltok a, a képbe hogy mi történik iszonyatosan rosszul kinéző figurákkal mászkál hát ezek ilyen halászok ezért a halászok azok nem használtak szerintem naponta a szappant, vámosok, meg nagyon vállalhatatlan társaság, és ebből választódik ki a, a csapat. Tehát ebbe az egész igei vasárnapi igei helyzetben egy furcsa dolgot állapíthatunk meg, hogy eléggé alkalmatlanokból jön létre, a kommandó. Sőt, sőt, mert vasárnap van, mondom nektek, hogy lehet, hogy Péter a legalkalmatlanabb figura. Atyavilág. Tényleg tökfejű, tényleg a saját fej után megy, ö, állandóan mindent jobban tud a többieknél, egy páni helyzetben azonnal beszar letagadja a mestert, rá alapítják az egyházat. Ennél rosszabb döntését Istennek első hallásra nem is tudják képzelni. Igen, aztán később a teológia elkezd Istenen gondolkodni, és eljut a, a legnagyobbtól a legkisebbig, és elkezdi hangsúlyozni a modern teológia, hogy nagyon egy Féle formán gondolkodtunk Istenről, amely a nagyságban az erőben és a kőben fogalmazza meg magát holott ez lehet, hogy az, ennek az egésznek a fordította az igaz ahogy a gravitáció a legkisebb erő a világon amely az egészet egybe tartja ha jó a gravitáció a világban lehet, hogy jó lesz Péter is, pedig egy tök fej. Ez teljesen más tudat és felfogás mód, mint amit a hagyományos és jelen pillanatban terrorizmussal sebzett Európa gondolt korábban magáról vagy az Istenről. A végtelen hatalmassága és erőssége volt az a bástya, ami miatt Jeruzsálemben bárkit megöltek. A vallási ü, ü, ü, harakiri mindig a világon a legnagyobb. Abban mindenki beszáll. Jeruzsálem félelmetes ezért. Félelmetes ebből a szempontból. Ü, jelen pillanatban csak annyit ü, látunk, hogy rossz arcú figurák csoportosulnak a fügefa árnyékában, és az egyiket ü, az egyiket elnevezik kéfásnak Péternek. A később vanyjét olvasván vagy halván találkoztam is vele olyan nagy szerencsén volt az életben kezdem először komolyan végig gondolni és akkor értitek a netet is hogy elfogadod-e, hogy a vesztes csapat tagja vagy-e szerinte ez a fő kérdés a vesztest abban a földi értelemben, amelyben, ha végignézzük a krisztusi paradigmát, azért nyugodtan állíthatjuk, hogy a Koponyák hegye súlyos pillanat volt. Elveszed bizonyos értelemben még, még belőle is a, a gondviselés iránti hít, amikor fölkiállt, hogy Uram, Uram, miért hagytál -e el engem? Tehát ö, ö, vagy Ugye, a, és ott a vasárnap feltámadása, amiben most vagyunk, és ami, amin belül az igei helyen egy érdekes dolgot állapíthatunk meg, hogy Istenek sokszor a, a leggyöngébb minőségű ember is elegendő. Ez vasárnap jó híre, vagyis te is. Mindenki, aki gyöngebb, bűnös és ember, önmagában. Nem fog hátré sorolódni. Vond fordítva történik a dolog, hogy a hatalmas és az erőssel kapcsolatosan súlyos feltételeket szab az isteni kinyilatkoztatás. Valószínű azért, mert szupererő. És a szupererő nem szereti a hozzá mért hatalmasokat. Ezt majd akkor fogjátok szerintem jobban érteni, amikor a napelemadó problémájába belemegyek, hogy miért probléma a napot megadóztatni. A történet nem csak 2015-ös, hanem hát jó-jó-jó régi, de fontos lenne lelkileg, hogy rárázódjunk a mai világra egy kis szíriuszt hallgatni méghozzá az ördög állacos báját. You know? látta meg először a napot. Mindenki azon vitatkozott, honnan lehetne még egy kis mannát szerezni, mire ő felmutatott az izzó korongra. Szól viktusz, kiáltotta, és társaságban mindenki lefagyott. RPS zseni, tudtuk róla, mégis a szituáció emlékeztetett arra, amikor az alma lepottyan ször Newton lába elé, és ő szellemileg rámozdult. Fantasztikus pillanat volt. Felcsút, kert, stadion, mangalica tele bukolikus hangja, gyönges szél, ami belekap bolondosan árpi hajába, de ő évedve folytatja. Na, harcoskáim fogjátok az adást? Honnan a pénz? Mondjad már! Hát az energiából. A pénz energia, az energia pénz. De hiába mondom, mindig elfelejtitek. Kapcsoljuk ki a gravitációt, kérdezte a kertben egy idősebb bácsi, de senki nem figyelt rá, csak a pénzére. Találos kérdés, aki jól válaszol, kap egy Rolexet a kutyámtól. Melyik az az energiaforrás aminek még nem csökkentettük a rezsijét. Matocsi törte a fejét, Varga magába merült. Csak lőrinc volt izgatott, mert tudta, hogy ő nem tudja a választ. Habony felnevetett, majd kis tervezben felmutatott a napra, amely szokásához híve most is jól látszott. Persze, hogy azért nem vette észre senki, csak a vezér tanácsadója, aki éppen visszatette a használt papírzsepkentőt a vújtonyába, mert tüsszögnie kellett az erős sugaraktól. Nevetett, tüsszögött, soha nem felejtem el. Valóban. A nap adókerülő magatartása eddig még senki nem gondolt, de innentől mindenkinek beugrott valami használható ötlet. Napelem adó. A vezérnek azért tetszett, mert a gazdagokon csattan az ostor. Ahogy öregszik, egyre jobban fél azoktól, akiknek nincs. Egyre többen vannak, az utcán mozognak, kiabálnak. Gazdagok gyávák, s ha már annyira hülye volt valaki, hogy messziről látszik a házán, hogy lopja az energiát, fizessen az államnak. Neki sincs ingyen a lizi, a napelemes adóban az a jó, hogy nehéz elkerülni. Nem viheted a pincébe, hogy ott a sufniban összehoz egy kis mellékest. S ha már megvetted ezt a szart, akkor nem fogod bukni az egész rezsi harcot emiatt. Szalad a pénze után a paraszt, de hiába, az nálunk felcsúti Szilícium völgybe landol. Habony aranyat ér! Ha jól tudom, a napban is az van. A fiúk meg abszolút rajta vannak a hullámhosszon, pedig ötleteléskor szigorúan tilos a kokain. Amikor valaki megjegyezte, hogy az illés Zoli majd biztosan szötyögni fog, mindenki a hasát fogta a röhögésében. Onnantól, hogy a nap megadóztatása a belső ellenség halagjától lesz kísérve, mindenki felengedett, apró tréfák röpködtek, meg gyurcsány. De való igaz, onnantól már soha nem gondoltak bele az ötletükbe. A pénz sokkal izgatóbb volt, mint az a bűnös gondolat, hogy az Isten által nyújtott ingyenes energiát adó formájában nem forintosítunk családi vállalkozásban. A kozmológia nem ismeri a galaktikus bűnözést, de az emberit igen. Ezért a nap... Megharagudott rájuk, de ezt ők akkor még nem tudták, sőt, azt hitték magukról, hogy ők az isteni csávók, zsírkirályok. Ott álltak a kertben, nézték a napot, és Pataki Attilát hallgattak hozzá. A napelem adó mégis uralkodásuk és bukásuk szimbólumává vált. A nap hihetetlen közönnyel nézte végig a felcsútiak földi pályafutásuknak kanyarjait, s a pénzcsörgés ellenére is ingyenesen biztosította tovább a föld energiakészletét. Persze, hogy Isten egy marék hülye miatt nem vonul ki Magyarország területéről, mert ő nem múlti, csak Isten. De őszintén mondom, szerszés sem ment sokra, amikor büntetésből megkorbácsoltatta a tengert. Persze, hol van szerszész habonytól. Abban az időben, amikor a napról döntöttek, éppen tél volt, de nem az a Shakespeare-i boszorkányos, hanem a napsütötte svájci. Apropó, elment a futárat kis táskával? Majd nyáron élesedik be a pénztárgép, addigra majd tompika összehoz egy nemzeti egyeztetés napügyben, lesz majd napos tiszta, aki jelent, hogy az elem az egésznek a része -e. Értitek, magyarok, nap plusz elem, vagyis gazdaságban hozzáadott érték, az elem termék, ami adóköteles, vagyis van kérdés, nincs kérdés köszönöm. Tehát mindegy, hogy elemes nap, vagy napelemes ház, az andó mozzanat jogos, ahogy a habon, fürtjeiben is a szélkapkodása. Apropos szél, nem is rossz ötletvilágártás. Majd lesznek ilyen konzervatív, polgáriasult bölcsek, akik majd rámutatnak, hogy nem volt szerencsés bevezetni sem az internetadót, sem a napadót, de akkor már senkit nem fog érdekelni, hogyan történt. Mindenki a romokat takarítja, meg a saját házát, hazáját. A nap meg konokul, süt ártatlanra, bűnösre egyaránt. Na, ezt sokan félreértik. Viszont félreértetetlenül Masao parker fogtok hallgatni, azért, hogyha nagyon nehezen zsírtestemet összeszedem és megpróbálom mozgásba hozni, akkor a 80-as évek funky jazz irányzata az egyszerűen bejön nekem. Ebből hallotok valamit. <Szor> Bye. <laughs> jöttünk vissza, mert persze mondom nektek ezt a funky jazz meg használat, aztán jó föltetünk egy jó kis swinget, nem baj nem volt büntetés ez viszont az érdekes egy hír mert ugye híreket is gyűjtögetek olyanokat, ami engem érdekelnek azt mondja Erdő Péter hogy azt hiszem, itt nem keresztén iszlám konfliktusról van szó ezt minden országból visszaigazolták tehát ez nem vallások közti konfliktus, mondja Erdő Péter. Hozzátette sajnálatos, hogy bizonyos törekvések ezt így igyekeznek beállítani, vagy ilyet igyekeznek létrehozni. Sokkal inkább arról van szó, hogy egy társadalmi feszültség veszi körül, főleg a nyugat-európai bevándorló közösségeket, ebben a munkanélküliségnek, a nagyon még kulturális különbségnek a felszültsége is jelen vannak. Talán még a vallás is... Hát, <tos> De annak nem a részletes tanítását, hanem csak a címkét igénybe vevő irányzatok, melyek bizony követőket is találnak. <coughs> Ebben az összefüggésben mi arra tudunk rávilágítani, hogy nem a vallások között, <coughs> és az igazán megalapozott hitet élő emberek között <coughs> van a konfliktus, hanem társadalmi síkon mutatott rá Erdőpéter. Ugye? Ugye? Talán el kellett volna gondolkodni azon, hogy a nagy konstantini fordulat, amiben az egyház államegyház lesz, és mérhetetlen isteni dicsőségben ünnepli önmagát, hatalmát és minden hatóságát, hogy az a történelemben majd visszajut. Tehát, ha igaza van Erdő Péternek, és mondjuk, hogy igaza van Erdő Péternek, akkor mondhatjuk, hogy talán az a társadalmi sík, amire az egyház rátette kezét, az visszacsókolt. Tehát igen, igen, nem tudom, hogy keveredett a, a hit és a vallás ilyen helyzetbe, hogy bebelekeveredett. Tehát a, a terroristák mögött is vannak papok, mindig is voltak papok. A, a, a, az egész vallásháború problémája ez, hogy minden időben megállthatóak a fegyverek. Akár, akármilyen nézetet vallasz, mert azért lássátok be, hogy Bush, aki a, be, ugye a legkeresztényebb amerikai államfő, aki hát, hosszas családi vállalkozásban meggazdagodott a Bin Laden családdal való szövetségben, Szaúd-Arábiában. A, a, az aztán nagyon ideges lett, amikor az ő országában a itt lerombolta ez a Bin Laden család ezen gyermeke úgyis mondjam, személyes sértésnek is vehette volna Bus mondom akkor volt a legkínosabb keresztény ember számára ugyanis ő állandóan Istenre hivatkozva próbált sok embert megölni emlékeim szerint, és ez, ez mutatja, hogy ez nem volt azért annyira nagyon régen, talán még a ti is emlékeztek, és ezért mondom, hogy rettenetes a veszély, és ebből a szempontból helyes, hogy Erdő Péter megállapítja, hogy ugye nem a, a papok, teológusok és a hívők vitatkoznak, de mondjuk azt, hogy amit a társadalomban benn ne van az egyház, és fordítva ez már mindentől veszett fejszényele. Úgy is mondhatnám, hogy a, a sokkal jobb lenne, ha az egyház fölismerné a, a feladatát ebben az ügyben, és megfelelő gondossággal járna el. Mert e, ha számít a pápa, nem tudom, mondjuk, hogy római pápa, az, az egy fontos személyiség, akkor az ő magatartás sát nem követik és nem mintázzák le. Az első, az még egyszer, az első, nem, még egyszer, az első útja pápaként pont azok a bevándorlókhoz történt, akik tengeren és egyéb mindenféle kaibákon próbálják Európa földjeit elérni. Úgy is mondhatnám, hogy az egész kereszténység szellemi nyitottsága került veszélybe azáltal, hogy a hitnek és a vallásnak politikai és társadalmi megvalósulásai vannak, és ezek pont a politikusok. A, arra kérdésre, hogy hogyan lehetett Ferenc Józsefet annál katolikusabb, uralkodott elképzelni, nem tudok. Rávenni a háborúra, barátaim, de rá lehetett. Ja. E, e, minden esetre e, mindig is gondolnia kéne az egyháznak a hatalommal való szövetkezésben, hogy e, e, megégeti magát e, jelen esetben a, a, a, azt is értem, hogy a, a pápa is fölfogja azt, hogy nem túl szerencsés ö, dalázni olyan dolgokat, amit mások szentnek tartanak, mert ö, annak a vége háborúság lesz. Hát a <kül> buddhisták sokkal több mindent tartanak szentnek, még az állatok életét is. Azért mondom, hogy erről, tehát értsétek meg, hogy azért van a lélekről szó vasárnap, és azért nyomjuk ezt az egészet, mert a fő történés is ez. Erről szól. Én apokalipszis hívő vagyok, én mindig látom a pusztulást, a pusztulásban is van élet és szerelem, boldogság. Boldogság mindig van. Jó hír a történelemben élő kicsiknek, hogy képzeljétek el, végig, végig mindig lesz egy kicsit jó. Bár szörnyű az élet itt a földön, de boldognak akkor is, a szörnyűben is lehet lenni. Ugyanis mindenben részesültetik az ember jóban és rosszban, azért mondom, hogy de azért észre lehet ö, ö, az idők jeleit nincsenek is az időknek jelei, csak ufók vannak, ö, illetve van egy szenyor Kokonát nevű parátunk az, az például gondolkoztam azon, hogy nem lehet könnyelm azért ö, mexikóinak lenni, vagy akár argentinek, tehát bárminek születhetsz, ugyanolyan bonyolult az élet, ott például mindenki zenél, és ilyen. Ö, ö, fantasztikus zenei kultúra, mindenki gitározik Mexikóba, tehát ez tényleg beteges dolog, az ember lemegy a várostére, akkor látja, hogy több száz ember gitározik, hogy ő meg Krachver rajongó lett. Tehát, hogy hogy lesz az, hogy ott van egy gyerek, csodálatos zenek, és akkor beleszeret ebbe a német, kicsi oszián típusú fasista, de nagyon pontosan csapódó zenébe, és Szerintem az apja addig ütötte-verte, amíg kitalálta az akustikus kraftwerk ö, mexikói életérzést ö, most szenyorkakanátján. <Szor> volt egy telefonom, de, de nem engem hívtak, de és nem tudtam segíteni, ez nagyon jó érzés volt, hogy ö, visszatérve Szenyor Kokonáthoz, hogy ö, igen, ö, valahol tényleg azt gondolom, hogy bármilyen társadalmi és kultúránis különbség legyen közöttünk, mégis a lelkeink el tudnak érni egymáshoz, tehát ilyen értelemben, én mégiscsak abba hiszem, hogy ö, Működik a, a, a mozgás, amit a. Oh, hadd mondjam még egyszer, tehát a közös akarattal létrehozott gazdasági téren belüli mozgás, Orbán Viktor meghatározása szerint, az ö, ö, a kultúrák és a lelkek jegyében működik. Ö, közelebb áll hozzám Szenyor Kokonát lelke, a, én, aki várplotán születtem, a Péti Nitrogén, gyár sárga füstjében növekedtem mint, mint más lelke ezért hiszem azt, hogy talán elkerülhető a, a háború de, és, de megfigyelték sajnos is itt a rossz hír, hogy például a második világháború, első világháborúban már nagyon rég hamar elfáradtak a gyűlöletben és az örökös rohamban és bizonyos napokon, karácsonykor, vagy a pápa üzenete, hogy kimásztak, és együtt dohányoztak. Tehát valahol hamarabb vége lett az első világháborúnak az emberek lelkében, mint a tábornokok fejében. Ezért még, hát azért több száz ezen még azért meghaltak. De Mielőtt jönnének a hírek, hallgassunk meg még egy ilyen szenyor kokonátot, és gondoljunk a mexikóiakra, mert tényleg azt gondolom, hogyha meg tudjuk valahol belül szeretni a mexikóiakat, akkor a pirézeket is esetleg meg tudjuk szeretni, mert a kimutatások szerint egyáltalán nem szeretjük azokat, akik mások, mint mi. Tehát szenyor kokonát. Rádió Q99.5, fél hiány 100. di bandolo so wadi kamule so wadi bago bandolo did what he found alay ko yejamna bakam do ma de sambaria o vidu idai e un rude sodiko sayi ko yejamna bakam do ma de Bada Pada pago bando loburu donna taambula Saponde maka sobula fama dina wade pago pano loburu szerencsés fickók és csajok vagytok, mert alig farkát hallgathattatok. Mondom, a lemezborító itt van nálam, és belenézek a képekbe. Ő olyan, mint a Larkó Félix, hogy azt mondja, hogy nem megyek sehova, ha valaki akar valamit jöjjön oda. Na hát olyanok ezek a japánok, hogy a Sony cég fogta magát, aztán leköltözött Maliba. Itt lehet látni például azt a, már a, a, a őserdő kezdi belengeni a Sony stúdiót, mert elhagyták aztán a stúdiót, de tényleg ő, ő, ő kérdezték, hogy mit kér azért, hogy fölvegyék, ő kétek kis motort, és nagyon büszke a motorjára azért Maliba, akinek motorja van azért az nagy csávú. Egy világ világeik legjobb buszgitárosát hallottátok. A szóni nagyon okos, a japánok okosak, és egy idő után megkérték, hogy hát ha fölveszik ott a felvételt, akkor ő postán postázza, és valóban a lemezboríton is egy ilyen postacímzés látunk, Ali Farka Turé küldi Szoninak szeretettel, és így meg halljátok ti is, tehát ö, a nagy királyokhoz mennek az valók és a királyok nem rohangálnak, ö, majd lehet, hogy majd még egy alifarkát megérdemeltek, ezt még most nem tudom eldönteni, a lényeg az, hogy Dulajt 1, 35, 39, 4, 51, nem sokára majd hívom barátaimat, de olvastam, Fantasztikus, te fantasztikus Magyarország. A hónap az év emberének mindenképp német Istvánt, a faluvezetőjét javaslom, aki lemondott, tehát figyeljetek! Tehát Baranya megyében gyöngyfa, van 140 fős település, és van 36 közmunkás. Ezek fél éven keresztül pucoltak egy 300 méteres hosszú árkot. És a falu vezetője Német István aztán nem bírta tovább, beroncsizott és lemondott. És mert ő úgy érezte, hogy azzal, hogy a 300 ember ott azt az árkot fél éve kapigája, ő csallop és sikkaszt, és ő most már neki ebből elege van. Tehát Találtam Magyarországon egy végtelenül becsületes embert hihetetlen, Német István döbbeletes, tisztelet, respect, respect, fantasztikus, nem bírta tovább nézni a közmunkanevű gazdasági baromságot, amit pár csávó, nem tudom, Matolcsi csávó, meg a többi kitalál. Ö, igen, ez fantasztikus, és megmozdult a lelk, látjátok a lélek milyen? Milován Gyilász borotvákozott, amikor ö, Títóval kellett volna találkoznia. a Jugoszlávia kongresszus, és egyszerűen valami, hogy húzta Borotvács, hogy nem hazudik többet, hogy eldöntötte, hogy nem bír többet, ez fantasztikus pillanat. Képzeljétek el, amikor hazud folyamatosan, és aztán azt mondod, hogy soha többet nem hazudok. Akkor börtönbe kerül meg, stb. Tehát ennek mindig következménye van. Ugyanilyen azért mondom, amikor német István lelke már nem bírta tovább. Képzeljétek el, állandóan azt látja, hogy ott van értett 36 ember, tényleg miért csináljuk ezt? ne csináljuk ezt, és akkor nem bírta tovább nézni, biztos ott álltak a lapáttal, vagy a seprűvel, és hát ebben szemben sokkal izgalmasabb az, hogy vajon talále e Andy Vajna, Los Angeles-i kérója vásárót, vevőt nem, nem túl drága, ahhoz képest én néztem a cuccot, elég jó hogy egy milliárdot ér kb. de a szomszédban vannak a Madonna meg a Jennifer Aniston azért mondom, hogy jó, jó környék jó környéknek számít és. de ugye elgondolkodtam hogy de, de, de most mi ennyire be, be, bemagyarosult hogy eladja a Los Angelesi házát és ide jön teljesen ez jó érzés jó érzés azt hittem, hogy azért ő szereti, szereti hogy a világból lenni mindenütt de, le, de van ilyen ám. az ember a végén ugyan, haza talál szegény márai Amerikába halt meg Vajna meg e, e, eladta a Los Angelesi házát e, én nem tudom. nem tudom lehet, hogy a, a, a pénz majd filmre fordítja tényleg tapsoljuk meg Enri Vajnát, aki most is bemutattak egy filmet hihetetlen tényleg nézzétek meg de ö, rám ne haragudjatok tehát nem ti a, én mondtam hogy ne adjatok ki pénzt de nézzétek meg ezt a Duma párbaj nevű filmet ja hasít a magyar film gyerekek viszonyú jár. de igen nem volt a magyar film sőt mondható világhírű volt a magyar film Hát, nagyon gyorsan elérkeztünk. A... Viszont a magyar film, az ott, ott van a városban, csak látni kell, ki kell nyitnod a szemedet. Nagyon örülök ö, a, a társaságnak, a neveik is jó. Konfucius, Madonna Gábor, Júdás Kajafás, Dóra, Ákos, Zrínyi, Roxtedi Attila. Na, kik ők? Nem a való világsztárjait soroltam. Ők azok a vaddisznók, akik Budapesten föl, alá, és soha ennyire szép találkozása a lakosságnak az állatvilággal nem volt, mondják, hogy amikor a berlini fal leomlott, akkor ugye ott nyulak szaporodtak el a két fal között, és ezek befutották Berlint, és egy pillanat alatt nyulas lett Berlin ugyanilyen, hogy vaddisznós lett Budapest annyira örülök érdekes a rendőrség tehetetlen másrészt nagyon, jó, nagyon jók a, ezek a nevek, mert e, tehát Madonna Gábor ez olyan, mintha én nem tudom a, a Budapest Filmiskola legszebb pillanatai amikor ilyen neveket találnak e, van, van valami mindig apokaliptikus e, érezzétek meg ha sorozatokat néztek, tévésorozatokat, abba, hogy ilyen nevű vadisznok szaladgálnak a, a nagykörúton. Nagyon a, a, a, a, fantasztikus, ugye múltkor hoztam hírként, a, hogy két svájci fickó kitalálta azt, hogy egy olyan robotot alkot, amely Illegálisba vásárol, és azonnal tudtak venni gyorsan egy magyar útlevelet. Önmagában is tökéletesnek tartottam a hírt. Folytatódik, érzétek, ez már hírbokort, csokor, hogy a svájci rendőrség lecsapott rájuk, és a robotot letartóztatták. Most ez nem ügy, ne, ne, ne, ne, ne, ne, komoly telefon? nem, de jó, telefont azt mindig meghallgatjuk nem, Ah, Istenem, majdnem sikerült élően emberrel beszélni. és hát elkobozták az útlevelet is, meg a robotot is, e, ugye innentől aztán még nehezebb lesz a, a helyzet, a jogi helyzet, vajon egy e, e, robottal szemben az ügyész milyen vádbeszédet fog mondani, Úgy gondoljunk bele, ez azért csodálatos, e, vagyis e, és akkor azt mondták a művészek hogy az is nagyon köszönik, hogy nem gondolták hogy a hatalom ennyire együttműködő lesz abba, hogy részt vesz a történetben, tehát tényleg azért ez a művészetben a csodálatos hogy hatással van a valóságra és a svájci rendőrség letartóztatta a robotot amely magyar útlevelet vásárolt illegálisan e Brajár Pétert fogjuk felhívni Természetesen azért, mert ő pozitív ember, ellentében az én shoppen i pessimista a beállítottságommal szemben, és ez is, lé, ő is ő is a lélekre hat. De mielőtt a, a, a lélekről lenne szó, Ilézoltáról emlékezzünk meg, valaha nagy jövőjű, nagy reményű környezetvédő fideszes politikus volt, akinek át aztán különböző szolgálatokat kellett teljesíteni, onnantól bizonyos értelemben a hitelét vesztette, de föltámad hal halottaiból, és azt mondja, hogy a napelem adó azért teszik, vezetik be a környezetvédelmi diát a napelemekre, hogy ne érjék meg a megújulók, a mesterségesen megdrágítják őket, hogy ne támogassák a megújulókat, az teljesen ellentmond annak, amit a józanész diktál. Igaza van Illés Mondjuk ki. Én csak Zorinak azt üzenem itt halkan, csendben a rádióban, hogy ha úgy van, ahogy mondod, és igen, ez a józan észnek ellen mond, akkor gondolj, hogy talán valami más okra. Nárján. Ez is az energiával van összefüggésbe. De nem a napból jön. A földből. Földkáz. Zoli. Meg olaj, meg káz. Az ja. ja. az azok. Ja. Segíte, Ott segít az, az ember, ahol tud. Nem biztos, hogy a, azért, mert valakit kineveznek egy miniszternek, akkor már mindent tudni fog. Ö, igen, azt mondják összeesküvés elméletes barátaim, hogy ez a nincs igazam, nem arról van szó, hogy a habon vagy bárki megőrült és a szemét elvilágította a nap, kereszténység legnagyobb ellen, ellenfele volt a Szolviktusz vallás hanem e, ilyen egyszerű pénzügyi okai vannak ezt úgy sajnálom, és sokkal jobban szeretem kozmológiailag tekinteni a dolgokat vagyis azt e, gondolom, hogy e, az jó gondolat volt Kaligulától, hogy el akarta venni feleségül a holdat a, azért, hogy gyerekek pénz az van van attól függ, hogy mire de ezt, ezt nekem mások is már magyarázták, ez nagyon nehéz de ugye, amikor azt mondják, hogy nincs pénz akkor ez mindig azért felháborított a hazugság mert arra nincs pénz, az nyilvánvaló de pénz az van egyszerűen nyomják a bankokat a bankok és van pénz azt mondja a berliner Zeitung, tehát egy megbízható német forrás hogy hát ezt nem tudom kiolvasni 3 millió eurót fizet az MLS a Hertának, hogy elengedjék Dárdait a válogatott idei meccseire. Dárdai a Bellini klubnál az U15-ös csapatot vezette. Fantasztikus, de, de átjátok, ez az, ha valamit nagyon akarunk. Én soha nem gondoltam volna, hogy a Hertán támogatni fogja a magyar állam én. Én örömmel támogatom a hertát, mert ezt úgy gondolom, hogy ott jó szakemberek vannak, és szerintem a németek is így fölemelték a szemüldükket, amikor azt hát engedjük el, engedjük el, kérdjük fel egy mérhetetlen nagy összeget. És akkor tényleg ez a vicces ezekben a távoli bozót országokba, hogy mondod ezt a összeget, ezt megadnánk. Hát akkor jó. Akkor a hert az valószínűleg beleforgatja a gazdaságába. Ja, de, ha kell valaki, az meg kell fizetni, de hát gyerekek ha, ha, ha ez, ez, ez, ez, ki kéne számolnom ezt az összeget de hát ez valami milliárdos összeg ez a milliárdból nem lehetne, ha jaj, nem, ak nem akkor átmegyek uh, demagókba hát nem egyszer, egyszer biztos, hogy az egészségügyen kell gondolkodni, mert ilyen döntések születnek, tehát ha azt az egy milliárdot visszaforgatom a pszichiátriába amiért a Dárda idejön, de az nem annyira éri meg. Ma a bolondok úgyis meghalnak a futball, a magyar futball. értem én, értem én, csak nem lehet végig így gondolkodni, megfelelő társadalmi felelősséggel kell gondolkodni, mert aztán tényleg úgy történik, hogy a bolond a villamos elé azt az ártatlan nyugdíjast, akinek aztán levágják a fejét, és akkor, ugye az ember olvassa a Mester és Margaritát, és nem ért hogy hogyan vált a társadalom ilyenné, az emberek még így beszélnek és gondolkodnak. Közben ez az egésznek a dárnagynak semmi köze, ő erről természetesen nem tehet. Arról tehet, hogy ö, beleszerettek. Érdekes, végignéztem mindenki beleszeretett a dárdai megoldásba, mint hogyha a magyar futball problémájára egy edző megoldást hozhatna. Ó, Istenem, Mackó! Tényleg ezt hiszitek? Tényleg csak egy megfelelő ember kell a megfelelő pontra. Ho-ho! Egyszer még régebben, amikor beszélgettem, de ez nagyon régen, tíz évvel ezelőtt volt, ö, ilyen fotbal körüli erőkkel az egyik avald, dicsekedett, hogy 17 biztonságtechnikai cége van. Amikor meghallottam ezt az információt, akkor elhatároztam, hogy mégsem alszom ott, hanem azonnal hazajövök, mert egyáltalán nem akarok kapcsolatban lépni olyan emberekkel, akiknek 17 biztonságtechnikai cége van. Tehát amíg a, a magyar labdarúgásban gyanús pénzek forognak, addig, hogy mondjam, fiúk, nem lesz megoldható ez a dolog. Pataké Gábor szép lassan settenkedik be, mert lesz civil még, lesz, B bólogat óriási elefánt bólogatásokkal, tehát utánam is hallgassátok a q ami élő adás, Bakás Lista 0, 1, 35, 39 451 Ö, mit is fogunk most zenélni? Legyen még egy kis alifarka? Jó, egy kis alifarka, és aztán Brayer Pétert fogjuk majd felhívni. Walla ai makadi, ai na di na jaja taraware, bo karta raware ni walla imasi na koira, kani na bore, poti bela bore sise ya ga hai ga ya aina dina bore fanta bore yo hoyo aina dina ni sanda bere fando hone Walla ngai makati, ai na ginani hombori koidi. Kalleika tinda alu miga, wallaika te alfa Mayga, kalleika tinda samba miga, walla na ginamadu Walay Dina musa mga kumborinda waloo koy dinigo Kaya kaya ndamenen kaya aina dinanalju makaya bilan kaya. Bali kul Szervus, szervus, szülezzem a kedves hallgatókat. Én az elején avval vezettem be a dolgokat, hogy, az én, hogy mondaná Pál Lapostul, az én gyengességem, az én erőm. Tehát a Kéfásról, Péterről, a Kőszikráról, aki egy tökfej volt. Hogy te neked mi a te, ilyen megfogalmazott gyengeségem az én erőm? Képességed? Hát valami egész másról beszélnék majd, nem minden. Ó, de kár... van. Én nemrég érkeztem haza, január 18-a van, és 70 évvel ezelőtt ezen a napon Igen. a szovjet hadsereg katonái felszabadították a gettót. És egy nagyon érdekes, <coughs> nagyon érdekes a nap, hisz az, hogy kiszabadította föl, az nem kétséges. Utána itt maradtak, vagy az már már teljesen más csapat tartozik. És ezen a napon. Igen. történelem tanúi nem maradnak itt közöttünk, sajnos. Azok lassan elhalnak, és ma már csak egy-egy ilyen emlékezés, emlékezni és emlékeztetni esemény örökíti meg azt, hogy itt valaha valami történt. Nagyon kevesen voltak a teremben, akik már túlélők, és még közöttünk vannak. És egy nagyon érdekes dolog történt, hisz a Itközség vezetői, vagy éppen frissen leváltott vezetői egy olyan orosz megemlékezést szerveztek, aminek párja rég volt. A zsinagógában először ez a liturgiai részben, majd az orosz hadsereg katonai kórusának az utódja érkezett, és a zsinagóga teljesen tele volt ezt az emberek egy órán keresztül hallották, aztán volt egy nagyon érdekes énekes De miket énekeltek? Hát szóval a cseleknek az indulóit. Fú, az durva lehet hát, Énekeltek három számot, ami zsidó népdalok voltak. Nagyon érdekes volt, <gül> még kint is megkoszorúzták. Úgy uh -huh. éreztem, hogy a rádió hallgatói biztos már régen hallottak róla, hogy mi történt itt 70 évvel ezelőtt, igen, igen, történt. szinte mindenki elfelejtette. Ez történt a rohanó világban, néha meg kell álljunk egy pillanatra. Emlékeznünk arra, akik megmentették az embereket, hisz mindannyian, illetve csak az idősebbek tudjuk, hogy a gettó lakói már halára voltak kitéve, hisz két-három nap múlva felrobbantották volna a németek a gettó területét, nem, mert több mint 70 ezer akkor még élő magyar zsidóval, így megmenekültek túlérték ezt, úgyhogy ez egy érdekes emlékezés volt, érdekes volt, mert uh, amióta uh, haladunk előre azóta a, a szovjet seregeknek a kulturális hagyományait sem nagyon uh, ápoljuk, most erre is lehetőség került, mert az emlékezők között nagyon-nagyon sok fiatal volt, sokunkat, akár az olyan időseket, mint én, akik egy ratkó korszak születe meglepett, hogy jéjé. -jé. A kormány kis akik eljöttek a is szépen végülték ezt a dolgot, érdekes volt, és érdekes volt szerintem, hogy emlékeztessük a hallgatókat, hogy egy vasárnap délelőtt kezdődő megemlékezés, ami majd bele a délutánba a múltnak szenteltük. Emlékeztünk és emlékeztettünk. Én úgy érzem, hogy volt, hogy erről igazad Igazán, látod, itt az én az én erőm, azért az emlékezést az az. Fárasztó, gyengítő érzés tud lenni visszagondolni, de mégiscsak ez az egyetlen lehetséges erő, amely föntartja a, a félelemtől. A múltjával az nem érdemének, hogy jövője legyen. E, e, már sokkal előttem mások is. Úgyhogy adtunk a múltnak, így aztán bízom benne, hogy jövőnk is lesz. Megemlékeztünk, emlékeztünk. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a második világháborúban a felszabadító e, orosz hadseregnek csak Magyarország szertették. Hatalmas feleségei voltak, tömegségeik itt vannak, szinte minden faluban találhatók. Érdekes volt számomra teljesen új volt, hogy van 38 ezer olyan vörös hadsereg katonája, ki nem tudják a nevét. Úgy látszik az adminisztráció, azért nálok annyira tökéletes. Úgyhogy... Hát itt, itt nagy harcok voltak. Ezt Hitler találta ki sajnos, hogy a németeknek itt az Alpok lábánál kell megállítani az ukrán déli frontot és vicces, de van Budakeszi mellett is egy német temető ugye itt tényleg sokan haltak meg nem szoktunk ezzel foglalkozni hogy Magyarország valóban háborús terület volt, durván hát igen a front, a front itt volt a front itt volt, igen az országot Összeütköztek és tönkretették ezt a szép országot. Igen, igen. Van igen. Igen, az évfordulója, évfordulója eltolt német nemzetiségieknek is. Igen. Okra is emlékeztek az ország egyik másik pontján. És így emlékezgetünk, aztán megpróbálunk pozitívan egymás mellett élni, mert, mert ugye nem egyszerű az élet, de a De most a, a, az a hírek nem az egy a békés egymás mellett élésről szólnak, azt gondolom, látod. Én nem tudom. Én nem tudom, nem, nem, nem. Én úgy éreztem, hogy akkor, amikor emlékezni kellett, akkor, akkor mindannyian egyek. voltak. Jó, igen, azért mondom, mert mindig pozitívumban kapaszkodsz. Igen. Hát szerintem sokkal egyszerűbb pozitívan pozitív van a holnapot és... Na, de akkor, akkor mégis mit szólsz ahhoz hogy az izraeli államfő azt mondta a zsidóknak hogy menjenek oda hogyha félnek Európában tudod hogy ezt mondta az államfőnek ez nem kis problémája van tehát a, a zsidó népnek a befogadókhoz és, és hogy, hogy kihez legyenek lojálisak egy, egy magyar zsidó az, egy magyar zsidó, egy francia zsidó az, egy francia zsidó, de ugyanakkor soha nem szabad elfelejteni, hogy van egy ország a világon, ahol egy, egy zsidó ott mindig szabad lehet, és ott nem bánthatják. És ez lehet, hogy egy ilyen elméleti hazája, de hála Istennek ez egy gyakorlati uh -huh. haza is. De az, Ez inkább gesztus volt, hogy gesztus gyakorlatilag. inkább gesztus volt, ő ezt nem gondolhatta uh -huh. komolyan. Igen, azért gondoltam, hogy azért, nem, igen, igen, akkor ez csak. Ez ezt nem gondolhatta komolyan, illetve, ha mondta, mert mondta, mert a fejemben van két fül, és hallottam, hogy mondtam. <gül> igen, azért mondom, azért kérdeztelek. A Politikusok akik akkor, amikor választások vannak, akkor mást mondanak. Uh -huh. Tény és való, hogy az az országoknak az alapja, az alapja, hogy minden zsidónak legyen egy hazája, hogyha máshol nem ott meg tudjon állapodni, és hogyha akkor lett volna az zsidóknak egy országa 1940 körül, akkor ez biztos nem következhetett volna be. Igen. Így elkapatta magát az izraeli miniszterelnök, de én úgy érzem, hogy Franciaország a zsidók nélkül nem lenne Franciaország, ahogy Anglia nem lenne az angol zsidók nélkül az. De a demokráciának az alapja, legalábbis az én olvasatomba, hogy az, ahol jól érzi magát és ahol meg tud érni. Na jó, de hát ez az zsidó-keresztény Európa. Na, például. Na, a zsidó Európába a zsidók a zsidó keresztény kultúrával megfértek egymással. Eddig, igen. azok igenis problémákat okoznak, bárhonnan is legyenek azok, és Európának meg kell védenie önmagát, Európán. Hát meg gondolnia, hogy a, a több nemzedéken keresztül érkezett menekültek hogy vernehetnek gyökeret, és hogy lehetnek lehet otthon nem újabb kisebbséget alkotva a hazájukba. Na akkor igen, Lá, jó, jó, mindenki ezt beszélik, kérdeztem a Tilmant is, nagy katolikus, mindenki ezt mondja, fú, Marátom azért itt be fognak azért záródni a, a, a nyílások, érzem. Hát, szerintem mindenki demokratikus módon választod magának olyan hitet, amiért szeretne, amely jól esik neki, de ne feledkezzen meg arról, hogy bármi is legyen ő, lehetőséget és megfelelő teret és oxigént kell adni a másképp gondolkozóknak is, és azt se felejtsük el, hogy az igaz. Hogy mindenki, mindenkit hagyjon békén. A ha muszlim legyen muszlim, aki vasárnap dolgozni akar, az dolgozzanak. Istenem látja, ez, ez az evangélium. Jó van, köszönöm. Azt én akartam Nem, én a... sok sikert, és bízom benne, hogy az adás még éveken keresztül. <gül> <gül> és vasárnaponként a kedves hallgatókkal. A pozitív alapra hallottátok. Töszönöm. <gül> minden jót. ciao ciao most pedig uh, uh, uh, Ali farka még egy kicsi Ali farka Mi, mit a nem? Ó, Axel Krüger fogunk hallgatni majd róla is, teljesen bolond német, spanyolországból. Nagyon jó. Krüger, magyar hangja Regős Robi, szerbusz, itt vagy? Szép, jó napot kívánok! Fuhú, hallom a hangodon Fá, Fájt a tegnap este? A tegnapi nap majd adjunk, akik nyomot hagyott ma is egy nap van, de nekem ma másnap. Uh -huh. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de nagyon hamar eltűntél. Hát igen, egyrészt azért, hogy ne legyek ma másnapos másrészt meg Mondjuk el, hogy 40 éves, 40 lettél, 39, 38. 39 Ó, hát akkor még fiatalnak számítasz, nem? A, még megúsztad a 40-est. Úgy érzed? Hát mi nem úsztam, nem maradjunk annyiből, hogy kaptam egy 364 nap előnyt. E igen. Napra, e gyűlöm az arvikat. Nem mondom ezt, hogy össze, nem, nem a koromról akartam beszélni, mert sajnos az annyira nem vidám, hanem kérdezem, hogy Amerikát, egy magyar kutyafajtát most lázban, kíváncsi vagyok, hogy, hogy tudod hogy -e, melyik. Nem, nem. Nem a komondor. Már az is egy jó téma volt. Nem hiszem, hogy eh, a komondor az, az nagy eh, magyar magyar kutyafajta. Egy magyar kutyafajta sajtja lázban. Mondok egy pár eh, segítséget hozzám. Jó, mondja. mondjál. Eh, Kerelőkutya, ezzel már nagyon... Puli? puli? Puli. Bizony, puli. Annak idő, amikor a a Mark zuckerberg itt volt Magyarországon. Ja, az vitte szét a Zuckerberg a pulit? A Zuckerberg kapott, vagy vett egy pulit itt Amerikában. Sok helyen megjelent a képe, látták, hogy milyen pici, aranyos kis szörgombot, és a piárosok azt gondolták, hogy ilyen kutya Amerikában nincs, és hogy akkor elmennek és kirkotálták, hogy milyen fa lehet, a pulit, és a Dr. Pepper nevű amerikai üdítőital, ami Amerikában legalább olyan híres, mint nálunk a Coca-Cola, uh -huh. mint egy híres Amerikában, hiszen onnan indult. Most ilyen cég arcának egy pulit választott, és hát most a Rasta dag elmedezés kapta Amerikában ez a is kis ugye Nekem két puli is volt, ezért nekem nagyon közel állnak a szívem, tényleg azt kell mondom, hogy aki puli közelébe Életes, hogy a, a poli már nem kutyák, az puli. a poli. De most mindenki azt hiszi, hogy. Ugye jamaikai. ezek a kutyák. Többek között is de annak idején kódmező vásárhely nem csak a polgármesteréről volt híres, és nem csak az üzletekről, hanem kérdezze el, hogy ott egy Puri nevű autót fejlesztettek ki, annak idején jogosítvány nélkül, segít motoros jogosítványjal vezethető lett volna. Uh -huh. A belsőjét nagyjából a polszki fiát ösztönözték, tehát abból vettek ki részeket. De ez a lézerblokkolós ez egy... változat? Tessék! Ez a lézerblokkolós változat? Nem, ez, ez, ez a 90-es évek elején, a 80-as években kétüléses pici autó kicsit a, a Smartnak volna uh -huh. előjét egyébként. Ezt Magyarországon már kitalálták. De akkor nem, azt hiszem valami díjat is nyertek talán, életbelül a gyártás, Én 14 évesen nagyon szerettem volna egy ilyen kis pulit. És most, hogy Amerikában a kutya ilyen térhódítás nyert, 6-7 évet kell, és van pulit, eh, hogy visszatérjék a kutya pulira, van puli tenyészet Amerikában három helyen is, uh -huh. a Illinois Chicagóban, és ohio Clevelandben két helyen is. De olyan 6-7 évet kell várni, mert hogy nagyon nagy a beltenyészetű veszély, össze-vissza csölyegetik ugye a, a kankutyákat illetve a nőstén a kutyusokat, és nagyon nehéz bevinni Amerikába a kutyát, uh -huh. de most komoly iparák készül arra, hogy felválaszolni a különböző ilyen győztes kutyafajtából, puliból, e ez, ez a magyar gazdaságot megmenti, szerinted? Hát a magyar gazdaságot megmenti. hírünket visz, és ezet, aki tudja, hogy a puli milyen, az egy telelőkutya, akkor is, hogyha életében nem látott nyája. nekem volt egy kutyám, amit én 9-10 évesen kaptam a szüleimtől, soha nem élt nyáj közelében. Ezt évesen egyszer megálltunk, hogy egy alban sétálni, és a kutya látott egy nyájat, és mindak, amúgy nem volt egy nagyon kutkározó kutya, inkább terelt, mert az a csomó utolsó ember között folyamatosan egy keringett, mindegyik vagy ágyúból lőttek ki ágyújóként, futotta körbe és ugatta körbe a nyájat. A nyájának volt egy gyulász és kutyája, azok meg se tudtak vonzóni a vihettségtől vagy a megihletődéstől, hogy a, a kutya körbe terelte, és utána visszajött. Uh -huh. Ez én ugye az egy nagyon szófogadó kutya volt, általában te azt csinált, amit mi mondunk és hát nem értettük ezt a, a dolgot, de hát a vér és az ösztörőv benne vannak amúgy nekem a gombócenő kutyám az annyira, hogy egyágy baludtam vele 13-14 évig és annak is még színszónal motoroztam mentem le Balatonra, illetve e, velen túra és hát a kutya jelentősen de Nagy Lajos alapján kérdezem tőled, hogy te milyen kutya lennél ha döntened kéne tehát azért va sokféle van, vadász, harciebb, öleb, terelő kutya, de mondd meg pontosan, hogy melyik kutya vagy. Jó kérdés, mert nekem volt egy repríverem, ami egy ilyen vízi vadászkutya, de ő leginkább ölebnek képzelte magát, és ő hajlandó volt, hogy képes volt e, felugrani a, az ember ölébe, akár, hogyha még bászik együtt akkor is, annyira szerette, hogyha őt szeretik. Uh -huh. Ha én... E, kutyatestben ébrednék egyszer, akkor aztán Golden Retriever egy kis ölepbeütéssel, igen, tehát egy ilyen, de ne, De a, miért nem farkaskutya? Én <gül> olyan combos farkaskutyát kutyát képzelek el magamról. Hát, rólad ez így, jól néz, <gül> rólad én is azt képzelem, el megmondod, hogy szintén... Igen, jó van. De én jobban szeretem az, az, ilyen, az ilyen kis uh, simogatni való... Női uh -huh. uh -huh. kezekre hajtasz... Uh -huh. Abszolút, abszolút, abszolút. Hát ugye az, hogy az ember szereti a szeretetet. Az, az, az, ugye van olyan kutya, ami nagyon szép, kutya, de az nem simogatnál, mert ne félked a kérdő. Én az a kutya lennék, aki mindenki elő lefekszem, neki megsimogat, és akkor átvéthet hajtam, Addig nem. Jó, jó, jó, lehet, tudlak képzelni ilyen kutyaként, és szerethető kutyának látlak most magamban. <gül> lennék a gazdál egyébként. Én nem tudom, hogy a hallgatók tudják, hogy több kutyának is a gazdája, vagyis nagyon liberálisan. Tartod, hogy neked szívesen lennék a kutyád. Nem szívesen lennék a kutyád. Ez nem meg Teljesen keresztényes a beszélgetésünkben, az ember legyen más kutyája, egyetértek vele. Jó, van, örülök, hogy öregszel, és e, tartson ezt sokáig, ez a folyamat. E, a, mikor lesz vége a kutyáknak? Ezen gondolkodtam. Életünk végéig fogunk tartani kutyát, vagy vagy ebben nincsen eldönt, mert úgyis a kutya dönt mindig, hogy itt választ gazdának. A kutya dönt, hogy kit választ gazdának, de azt gondolom, hogy aki a kutyát szeret az ember nem lehet, és én tényleg azt gondolom, hogy a kutya hosszítja az ember életét, mert a, a van ilyen magányos embernek is, és van kire gondoskodnia, van ki, aki az ölébe fekszik, amikor a tévét néz. A legjobb móda. Hát a homelesszek csinálják is, ugye ha megnézed, majdnem mindenkinek van kutyája. Több is helyes. É, biztosan ezt szeretett, és, és kárpótolja meg azért azért, azért azt gondolom, hogy, hogy számít, hogy nyilván egy kutya, aki szeretett gazdáját, az meg is védi a gazdáját, és azért a homlesszeket e, sokan bántják. sokszor szerintem úgy bántják, hogy meg is tehetnek róla, mert nagyon sok ember hibáján kívül kell ilyen nélkatlan helyzetbe. és azért a kutya mindenképpen védelmet is jelent legyünk szintén. Hát, meg lehet hozzá beszélni, Mert azért, igen, élőlény, aki veled, és a társ. Mi nem szoktunk belegondolni, de például képzeld, a rengeteg ló pusztult el a világháborúban, tehát ugye beszélgettük a braille hogy hogy mennyi ember pusztult el, de velünk pusztultak a lovak is. Több százezer ló. És lát, áldásul, amikor a belvárosban a már mesélt, hogy elpusztult valahol egy ló, akkor úgy terjedt a híre, hogy mindenki ment egy késsel, hát, várott, kaj, és vitte haza vény családnak, ami egyébként borzasztó. De hát ez volt, és hát azért kell erről beszélni, hogy soha többet ne legyen ilyen. Hát, de a lovakat is nagyon sajnálom. Egyébként, ha állat lennék, vagy kutya lennék, vagy ló lennék, Igen. és ez most nem a kolbászó jutott eszembe, a mazebben a lovaknál szebb, okosabb állat nincs a földön. Én kb. 20 évig lova voltam betelően, és talán még, még a kutyánál is jobban szeretnék ló lenni, szabadon élni. Én láttam egyszer egy vombat kismalacot, nekem annyira tetszett, hogy nekem még a malac is bejön. Tényleg, ilyen vombatot majd nézd meg, nagyon helyes. Lehet, hogy engem, engem is, mert sokáig egy ilyen kínai csüngőhasóhoz hasonlít, ezt nem egy ilyen hát, De hát... Én azt mondom, hogy én is inkább a sertéshez állok most közelebb, mint a zsidávhoz. Én képzeld el, hogy most ez divat, hogy és, és, és malatot tartanak az emberek otthon kutyaként. Eh, én a Marina parton lakom, és a Marina parton látok két fekete malatot sétáltatni egy közében. Illetve van egy ilyen, ilyen középkategóriás kutyának a, a teste nagyságú nyúl, és az is úgy mennyi, hogy kutya. Uh -huh. eh, itt el szokták engedni, és visszajön. És beszéltem ekkor a ágyban a Uh -huh. Hát figyelj, félő, hogy magasabb az intelligenciája az állatnak, mint a gazdának. Teljesen. A disznóról tudom, hogy nagyon magas az intelligenciája, olyan szintű, mint a patkányi képzel. Ez azért érdekes, mert azt gondoljuk a patkányról, hogy buta, holott nem. Nem, a patkány nem buták, de legyünk őszintén, hogy visszatartóak. és sokan azt mondják a mókusról is, hogy az is csak egy patkány, csak jobb a de, hát ez az... de a patkány egy nagyon okos állat ez, ez így van ugye amikor menekülni kell például egy hajóról arra kell menni, mert a, a patkányok mennek igen, tehát érdemes figyelni a mesterre, a Szecska mesterre köszönöm Robi, hogy velünk voltál a vasárnapon és ö, vigyázz a testedre és a lelkedre egyaránt, mind a kettő számít köszönöm szépen szépen, szépen az mindenken, köszönöm, hogy ciao és Axel Krüger fogunk a végén is hallgatni ő, ő például bajszós, német, és azt gondolja magáról, hogy spanyol. Ez azért nagyon durva. Tehát gondoljátok be, hogy valaki, például én azt gondolom magamról, hogy mor vagyok. És nézem a tükörbe az arcomatról, látom, hogy ez egy ilyen pozdámi fiatal ember, és hogy közben azt gondolom magamról, hogy mor. Axel körügelt halljátok.